Озвучено Книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 8 Два телефонні дзвінки та особиста причина, яку він намагається заперечити, об'єдналися, щоб витягти Джека Сойера з кокона Норвей Веллі і перенести його на дорогу Самнестріт, що веде до поліцейського відділку у Френчлендінгу. Перший дзвінок був від Генрі, котрий телефонував із кафе під час симфонічної перерви. Він наполягав на тому, щоб той прислухався до його думки. Швидше за все, сьогодні зранку з тротуару перед притулком Макстона зникла дитина. Чому Джек раніше не хотів устрявати в цю справу, він нікому не пояснював. Та це вже нікого й не цікавило. Причиною цього були четверо дітей, які зникли з ласки рибака. Оскільки не було вже жодних надій, що Ірма Френо повернеться коли-небудь додому, хіба ж ні? «Четверо дітей». «Ні», – каже Генрі, – «я чув, це не по радіо, це сталося сьогодні вранці». «Від прибиральника притулку Макстона», – говорить Генрі. «Він бачив схвильованого копа, який забирав велосипед і вантажив його до свого багажника». «Так», – промовляє Генрі, – «можливо, я не знаю напевно, проте я переконаний». Сьогодні Дейл знаходить тіло бідної дитини, завтра його ім'я буде в усіх газетах. А тоді вибухне від гніву весь округ. Зрозумів, усвідомлення того, що ти працюєш, значно заспокоїть людей. Джеку, ти більше не можеш насолоджуватись перебуванням у відставці. Ти мусиш узяти участь у цьому розслідуванні. Джек сказав, що той робить поспішні висновки і що вони поговорять про це пізніше. Через 45 хвилин Дейл Гілбертсон подзвонив, щоб повідомити, що сьогодні вранці перед притулком Макстона зник хлопчик на ім'я Тайлер Маршалл, і що батько Тайлера, Фред Маршалл, зараз у відділку наполягає на зустрічі з Джеком Сойєром. Фред – чудовий хлопець, добропорядний сім'янин, солідний громадянин, можна сказати, друг Дейла, але на даний момент він на межі. Очевидно, Джуді, його дружина, і раніше мала певні проблеми з психікою. Ще до появи на те серйозної причини, а зникнення тая довело її до крайності. Вона говорила маячню, травмувалась, перевернула весь будинок. Я трохи знаю, Джуді Маршалл», каже, Дейл гарна, дуже гарна жінка, тендітна, але з твердим характером, маленька протестійка, чудова особистість, надзвичайна людина, яка, здавалося, не втратить своєї мертвої хватки, незважаючи ні на що. Здавалося, вона думала чи навіть знала, що Тая викрали ще до того, як знайшли велосипед. Сьогодні ввечері їй стало настільки зле, що Фред був змушений подзвонити лікарю Скарді і відвести її до лютеранського шпиталю в Ердені округу Френч, у якому, одним оком на неї глянувши, жінку направили в палату психіатричного відділення. Тож можеш собі уявити, як зараз Фреду. Він наполегливо хоче поговорити з тобою. Я у вас не вірю, сказав він мені. Ну, каже Дейл, якщо ти не приїдеш сюди, Фред маршал готовий їхати до тебе додому ось такі справи. Я ж не прив'яжу чоловіка на ланцюг і не замкну його лише заради того, щоб тримати якомога подалі від тебе. Джеку, ти нам потрібен понад усе. Гаразд, говорить Дейл. Я знаю, що ти нічого не обіцяєш. Сам вирішуй, що робити. Невже цих слів вистачило, щоб змусити його сісти в пікап і поїхати дорогою сам на стріт. Схоже, Джек щось собі накрутив, щось загадкове, ледь зрозуміле, беззмістовне. І це стало третім фактором. Воно нічого не означало. Легке збудження нервової системи, зростання тривоги, і це логічно за даних обставин. Таке може статися з кожним. У нього було відчуття, не наче він тікає з дому. То і що? Його немає кому звинувачувати у втечі. Він їде на зустріч, а не тікає від того, від чого йому найбільше хотілося б утекти. Таємничого виру злочинів рибака. До того ж, він зовсім не хотів би ускладнювати своє і без того складне становище. Друг Дейла, батько зниклої дитини. Фред Маршалл наполягав на розмові з ним. «Гаразд, поговоримо. Якщо півгодини з детективом у відставці можуть допомогти Фреду маршалу розібрати зі своїми проблемами...» то він готовий пожертвувати своїм часом. Решта – суто особисте. Сни наяву, яйця-вільшанки змішуються в голові. Але це суто особисте. Це все можна перечекати, виправдати, розібрати. Жодна людина, що мислить тверезо, не сприйняла би серйозно всі ті дивацтва, які з ним відбуваються і які до того з'являються, то зникають, неначе літня гроза. За інерцією, пролетівши на зелене світло в Централії, він рефлекторно звертає увагу на Харлеї, вишикувані на автостоянці біля Сентбар. У нього з'являється відчуття, що він свідомо їде на зустріч із новими труднощами. Має бути вагома причина на те, щоб не могти, а точніше не хотіти відчиняти двері холодильника. Через неприємні сюрпризи двічі думаєш, перш ніж це зробити. Коли в його вітальні зникло світло, він пішов до шухляди, у якій було близько півдюжини нових галогенних лампочок, але так і не зміг її висунути. Власне кажучи, він не міг висунути жодної шухляди, відчинити жодної шафки чи шафи-купе по всьому будинку, тож тепер у нього виникали проблеми, навіть коли йому просто хотілося зробити собі чашку чаю, переодягнутися чи приготувати обід. Він не може нічого, окрім як без особливого ентузіазму, гортати книжки і дивитися телевізор. Поштова скринька теж погрожувала, що в ній заховалася піраміда, викладена з яєць вільшанки. Тож він вирішив забрати пресу. Фінансові звіти, журнали, а також рекламні брошурки завтра. Не треба перебільшувати, каже Джек сам до себе. Я міг відчинити дверцята будь-якої шавки, чи висунути будь-яку шухляду, але просто не хотів. Я не боявся, що можуть посипатись яйця вільшанки, з холодильника чи комода. Просто не хотілося знайти ще одне. Покажіть мені психіатра, який скаже, що це просто нервове, і я покажу вам дебіла, який нічого не розуміє в психології. Службовці з чималим досвідом часто полюбляють казати, що робота у відділі вбивств призводить до каші в голові. Це, чорт, забирає причина того, що я пішов у відставку. «А що мені залишалося робити? Утримуватися на службі доти, доки я не вистрелив би собі в рот зі свого же револьвера? Генрі Лайден, ти розумник, і ти мені подобаєшся, але є деякі речі, які ти не розумієш». «Герест, він поїде на Самне стріт. Усі кричать на нього, щоб він зробив бодай щось, тож він і робить. Він привітається з Дейлом і з хлопцями, сяде поруч із цим Фредом Маршалом, солідним громадянином, у якого зник син». Наговорить йому сім мішків гречаної вовни про те, що немає нічого неможливого. І так далі, і тому подібне. ФБР діє рука в руку з нами, а у відділку працюють найкращі детективи у світі. О таких сім мішків гречаної вовни. Джек розумів так, що його головним обов'язком було погладити Фреда Маршала за шерстю, щоб заспокоїти, мов пораненого кота. Коли Маршал заспокоїться, Джек сподівався... Очікувана від нього співпраця, його обов'язок, як усі вважали, буде виконана. І він спокійно зможе повернутися до свого особистого життя. Якщо Дейлу це не сподобається, хай стрибає в Місісіпі. Якщо це не сподобається Генрі, Джек відмовиться читати «Похмурий дім» і натомість змусить його слухати Лоуренса Велка, «Вон Монро» або щось так само жахливе. Паршивий Дикселенд. Багато років тому хтось дав Джеку диск під назвою «Огрядний Манасас» і всі зірки на танцювальній прогулянці з хохулею. півхвилини огрядного Манасаса – і Генрі благатиме пощади. Такі думки дозволяють Джеку не перейматися з приводу вагань, які в нього виникають, коли він хоче відчинити буфет чи шафу, адже це, як йому зараз здається, звичайне небажання, а не фобія. Хоча його думки, як завжди, витають десь далеко, попільничка під панелью дражнить і дратує його ще відтоді, як він сів у пікап. Так би мовити, зловісна багатозначність. Аура прихованої злоби оточує маленьку попільничку. Чи боїться він, що маленьке синє яйце ховається в маленькій попільничці? Звичайно, що ні. Там немає нічого, крім порожнечі та чорної пластмаси. У такому разі він може її витягти. Будівлі передмістя Френчлендінга пропливають повз вікна пікапа. Джек був приблизно на тому ж піку цікавості, що й Генрі, коли вмикав брудну сперму. Безумовно, він може відсунути попільничку. Немає нічого простішого. Просто берешся пальцями і тягнеш. Найпростіша річ у світі. Він простягає руку. Перш ніж його пальці торкаються попільнички, він смикає руку назад. Краплі поту, що стікають лобом, затримуються на бровах. Це не так уже й важко, каже він уголос. У тебе якісь проблеми, Джекі. Він знову простягає руку до попільнички. Раптом, усвідомивши, що нижній частині панелі приділяє більше уваги, ніж дорозі, він підводить погляд і знижує швидкість наполовину. Він не хоче загальмувати і зупинитись. Заради бога. Це всього лише попільничка. Його пальці торкаються попільнички, потім жолобка за нею. Джек ще раз дивиться на дорогу, тоді з рішучістю, з якою медсестра зриває лейкопластер з волохатого пуза пацієнта, різко смикає на себе прикурювач. Сьогодні вранці незрозуміло, чому він від'єднав його, і тепер той злетів на три дюйми вгору і нагадав чорно-сіре яйце. Він з'їжджає з траси, летить за бур'яниним узбіччям просто до телефонного стовпа. Прикурювач летить назад до попільнички – Зі звуком притаманним металевому предмету, а не яйцю. Телефонний стовп дедалі ближче і ближче. Ледь не зіткнувшись із ним, Джек гальмує і різко зупиняє авто. Попільничка страшенно деренчить і брязкотить. Якби він не зменшив швидкість перед тим, як витягнути попільничку, то до стоту би в'їхав у стовп, що зараз опинився в чотирьох футах від капота. Джек витирає під з обличчя і бере до рук прикурювач. Лайносо собаче. Він засовує прикурювач назад і відкидається на спинку сидіння. «Недарма», – каже, – «що паління вбиває людей», – вимовляє він. Цей жарт надто легенький, щоб розвеселити його. Наступні кілька секунд він просто сидить, спершись на спинку сидіння, і розглядає транспорт, який час від часу з'являється на Лайл Роуд. Коли пульс, так би мовити, нормалізувався, він нагадує сам собі, що все ж таки відсунув попільничко. Джек іде повстри велосипеди, які стоять рядком біля дверей, заходить до відділку, а там на нього вже чекає білявий розпелеханий Том Лунд. Молодий офіцер рвучко підводиться з-за стола. Підходить і шепоче, що Дейл і Фред Маршал чекають на нього в кабінеті Дейла, тож він його проведе. Вони безсумнівно будуть раді його бачити. «І я теж радий, лейтенанте Сойер», додає Лунд, «я просто змушений це сказати, ви нам потрібні». «Називай мене Джек, я вже не лейтенант, я вже навіть не коп». Джек познайомився з Томом Лундом під час розслідування справи Кіндерлінга. Йому ще тоді сподобались запал і захват цього молодика, котрий любить свою роботу, свою форму і свій значок, глибоко поважає начальника, а Джека і погодів. Лунд покірно годинами сидів біля телефону, в архівах, у своєму авто, неодноразово перевіряючи деталі, щоб знайти, бодай, якусь зачіпку в справі страхового агента фермерських господарств із Вісконсину і двох дівчат, що працювали в Сансет стріп Тоді Том Лунд випромінював енергійність, був схожий на капітана шкільної команди, який уперше вийшов на поле. «Він уже не має такого вигляду», – зауважує Джек. У нього темні кола під очима, шкіра на обличчі напнулася. Причиною цьому є не просто недосипання і перевтома. У його очах переляк і безпорадність, що зазвичай буває в тих, хто зазнав значного морального шоку. Рибак сильно попсував втому він нерви. Подивимось, чим я зможу допомогти, каже Джек, тим самим обіцяючи навіть більше, ніж сам на те розраховує. Нам безперечно буде корисна будь-яка ваша допомога, каже Лунд. «Це і так багато. Цього більше, ніж достатньо». Коли Лунд повертається і веде його до кабінету, Джек думає. «Я тут не для того, щоб бути вашим спасителем». Така думка миттєво спричиняє в нього почуття провини. Лунд стукає, відчиняє двері, щоб повідомити про прихід Джека. Показує, щоб той заходив, а сам зникає, мов привид. Він залишається непоміченим обома чоловіками, оскільки вони... Підвівшись зі стільців, зосереджено дивляться на обличчя гостя. Один із очевидною вдячністю, а другий з тим самим почуттям, але вкупі з цілковитою безпорадністю, змушуючи Джека відчувати ще більшу незручність. Дякую, що погодилися приїхати, каже Фред Маршал після того, як Дейл познайомив їх. Я вам дуже вдячний. Це все, що я можу, він простягає праву руку, що збоку нагадує рукоятку помпи. Коли Джек подає руку у відповідь, на обличчі Фреда маршала з'являється більше нових емоцій. Він ловить руку Джека. Здається, ловить так, як тварина хапає свою жертву. Міцно ручкається безліч разів. Його очі наповнені слізьми. «Я не можу». Маршал забирає руку і витирає сльози з обличчя. Тепер його мокрі очі виражають чутливість. «Чоловіче добрий», каже Фред. Ви навіть не уявляєте, який я радий, що ви тут, містере Соєр, чи називати вас лейтенант? Можна просто, Джек. Чому б вам обом не розповісти мені, що сьогодні сталося? Дейл показує на стілець, усі троє сідають. Болюче проте, по суті, звичайна історія Фреда, Джуді і Тайлера Маршала починається. Фред говорить першим, розповідає все досить детально. За його версією, відважно жінку із серцем левиці. Люблячу дружину і матір зламали незрозумілі негаразди, які спричинили багатогранні зміни в її організмі, що виявлялися в розладах і симптомах диватства, які її недолугий егоцентричний чоловік не хотів помічати. Вона белькотала абсурдні слова, писала божевільні нісенітниці на аркушах нотатника, пхала їх до рота і намагалася проковтнути. Вона заздалегідь передбачила трагедію, що і вибило її з колії. Звучить безглуздо, але егоцентричний чоловік думає, що це правда. Так і є. Він думає, що це правда, адже міркує над цим відтоді, як перший розповів Дейлу, і хоча це звучить дико, проте в цьому є певний сенс. Інакше як іще можна пояснити це все? Отже, він думає, що він думає, що його дружина почала втрачати розум, бо знала заздалегідь, що рибак наближається. І як на нього, то таке досить можливо. Наприклад, хоробра, стривожена дружина знала, що її чудовий гарний син зник ще до того, як її його центричний чоловік, котрий пішов на роботу не наче це був звичайний день, розповів їй про велосипед. Це було вагомим підґрунтям його слів. Гарний маленький хлопчик пішов із трьома своїми друзями, але повернулись лише троє друзів, а велосипед Швін, його маленького синочка та одну з його зношених кросівок, офіцер Денні Чеда, знайшов на тротуарі біля притулку Макстона. Де Чіта?» – запитує Джек, який так само, як і Фред Маршал, починає думати, що він думає про багато тривожних речей. «Чеда!» – каже Дейл і називає прізвище по буквах. Дейл розповідає власну, значно коротшу версію історії. У розповіді Дейла Гілбертсона хлопчик поїхав кататися на велосипеді та зник. Очевидно, у результаті викрадення з тротуару перед притулком Макстона. Це все, що Дейл знає. Проте він переконаний, що Джек Соєр зможе заповнити більшість прогалин. Джеку Сойеру, на котрого уважно дивляться обоє чоловіків у кімнаті, потрібен деякий час, щоб упорядкувати три думки, які він зараз обмірковує. перше. Це, власне, не стільки думка, скільки висновок, у якому криється думка з того моменту, як Фред Маршал потис йому руку та промовив «чоловіче добрий». Джек ловить себе на думці, що йому подобається цей тип. Несподіваний поворот у сюжеті сьогоднішнього вечора. Фред Маршал справляє на нього таке ж враження, як хлопець із постера на жителів маленького провінційного міста. Розмісти його фото на рекламних щитах із продажу нерухомості – і багато хто купить додатковий будинок у Мілуокі або Чикаго. Маршал дружелюбний, має красиве обличчя та струнке тіло бігуна, що свідчить про відповідальність, порядність, вихованість і добросусідство, скромність і щире серце. Чим більше Фред Маршал звинувачує себе в недолугості і егоїзмі, тим більше він подобається Джеку. А чим більше він йому подобається, тим більше Джек співчуває його жахливій долі – тим більше хоче йому допомогти. Джек приїхав у відділок, очікуючи, що зреагує на Дейлового друга як поліцейський, але його рефлекси копа від бездіяльності значно заіржавіли. Він реагує як пересічний громадянин. Джек чудово знає, що копи рідко ставляться по товариській до цивільних осіб, які опиняються в центрі розслідування злочину, а на ранніх стадіях – ніколи. Під ґрунтям до такої реакції стала думка, що Фред Маршал не буде нічого приховувати від того, з ким він у хороших стосунках. Доки Джек розкладає третю думку по поличках, він озвучує другу, яка є одночасно і думкою копа, і думкою пересічного громадянина, яка є виявом заіржавілих рефлексів копа. Велосипеди, які я бачив на дворі, належать друзям Тайлера? Хтось їх зараз допитує? Бобі Дюлак. – каже Дейл. – Я говорив з ними, коли вони щойно прийшли, проте так нічого і не допитався. З їхніх слів, вони були всі разом, на Чейз стріт, а тоді Тайлер поїхав від них сам. Вони стверджують, що нічого не бачили. Можливо, і справді не бачили. – Але, думаєш, вони знають більше? Їй Єй Єй-богу, так і є. Але я не знаю, що в Біса це може бути, до того ж їх треба відправити додому, перш ніж батьки почнуть сердитись. Хто вони і як їх звати? Фред Маршал складає пальці до купи, неначі тримається за ручку невидимої бейсбольної битки. «Ебі Векслер, Тіджер, Ренікер і Роні Мецгер – це діти, з якими та й тинявся цього літа. За цими словами, криється натяк на незадоволення. Звучить так, неначе ви сприймали їх як не найкращу компанію для свого сина». «Та ні», – каже Фред, упіймавши себе на внутрішньому «протиріччі», між бажанням сказати правду і вродженим бажанням уникати виявів несправедливості. Я б не був таким категоричним. Ебі, схоже, за дирака, а інші двоє, можливо, трохи відсталі в розвитку. Я сподіваюся, точніше сподівався. Та й зрозуміє, що він кращий за них і проводитиме свій вільний час із дітьми свого, ну, розумієте, свого рівня. Саме так. Проблема в тому, що мій син дещо замалий, на зріст для свого віку. А Ебі Векслер, ммм... грядний і високий для свого віку, каже Джек. Для задираки це просто ідеально. Ви знаєте Ебі Векслера? Ні, але я бачив його сьогодні вранці. Він був із вашим сином і ще двома хлопцями. Дейл підстрибує у кріслі, а Фред Маршал випускає невидиму битку. Коли це було? – запитує Дейл. Де? Одночасно запитує Фред Маршал. «На Чейз-стріт, близько десяти хвилин по восьмій. Я приїхав, щоб забрати Генрі Лайдена з роботи і відвести додому. Коли ми були на виїзді з міста, хлопці виїхали велосипедами на дорогу просто переді мною. Ваш син мені сподобався, містере Маршал, він видався мені чудовою дитиною». Широко розплющені очі Фреда Маршала свідчать про те, що якась надія, свого роду сподівання, з'являються немов примара. Дейл заспокоюється. Усе збігається, це, мабуть, якраз перед тим, як Тай поїхав від них, якщо він поїхав. Або вони зірвалися і поїхали, залишивши його самого, каже батько Тая. Вони завжди їздили на велосипедах швидше за Тая. тож іноді, розумієте, вони дражнили його. Гналися вперед, залишаючи його самого, каже Джек. Похмурий кивок бідолашного батька Фреда Маршала говорить про принизливе дитинство його сина. Джек пам'ятає лихе вороже обличчя і зведений угору палець Ебі Векслера і те, як його здивував дивний засіб самозахисту хлопчика. Дейл сказав, що помітив частку брехні в історії хлопців, але для чого їм брехати? Хай би якою була на те причина, ініціатором брехні швидше за все був Ебі Векслер, а інші двоє його підтримали. На мить, відкинувши третю думку, Джек каже... «Я хочу поговорити з хлопцями, перш ніж ти випровадиш їх додому. Де вони?» «Кімната для допитів у гору сходами». Дейл показує пальцем на стелю. «Том проведе тебе на гору». Кімната на горі, здається, призначена для того, щоб здобувати зізнання через нудьгу і розпач. Світло-сірі стіни, сірий металевий стіл, одне вузьке вікно, немов щілина в стіні замку. Коли Том Лунд заводить Джека в кімнату для допитів, у нього складається враження, що четверо присутніх там уже підкорилися її свинцевій атмосфері. Бобі Дюлак оглядає їх та перестає барабанити олівцем по столу, а потім каже «Так, ура, Голлівуд! Дейл казав, ви приїдете!» Навіть має не надто впевнений вигляд у цій похмурій кімнаті. «Ви хочете допитати цих хуліганів, лейтенанти? Лишень хвилинку!» Двоє з трьох цих хуліганів сидять за іншим краєм стола і з острахом дивляться на Джека, коли той підходить до Бобі Дюлака, неначе побоюються, що він запроторить їх до тюремної камери. Слова «допитати» і «лейтенант» створили ефект свіжого канадського крижаного вітру. Ебі Векслер скоса дивиться на Джека, намагаючись триматися стійко. Роні Мецгер сидить поруч із ним і, вирячивши очі, крутиться на стільці. Третій хлопчик, Тіджей Ренікер, схилив голову на схрещені руки і, здається, спить. «Розбуди його, – каже Джек. – Я маю щось сказати і хочу, щоб ви всі це почули». Насправді він не знає, що сказати, але хоче, щоб ці хлопці звернули на нього увагу. Тепер він переконався, що Дейл мав рацію. Якщо вони не брешуть, то принаймні щось приховують. Ось чому вони злякалися його несподіваної появи в їхній сонній атмосфері. Якби Джек перебував на службі, то одразу б розділив хлопців і допитав би кожного окремо. Але за даних обставин просто змушений був виправляти помилку Бобі Дюлака. Він має обробити їх колективно, перш за все налякавши. Він не хоче тероризувати хлопців, просто пришвидшить у них серцебиття. Після цього він зможе їх розділити. Найслабший і найпричетніший серед них уже заявив про себе. У Джека не виникає жодних докорів сумління, що йому доводиться брехати, адже це заради отримання інформації. Роні Мецгер штовхає Тіджея в плече і каже, «Прокидайся, довбуре, бовдуре!» Хлопець спросоння стогне, здіймає голову над столом, починає потягувати руки. Він зосереджує погляд на Джекові, кліпає очима, а тоді сідає рівно на своєму стільці. «З поверненням», каже Джек. Дозвольте відрекомендуватись і пояснити, чому я тут. Мене звати Джек Сойер, я лейтенант, працюю у відділі вбивств у департаменті поліції Лос-Анджелеса. У мене чудова репутація, а також повно подяки медалей. За яким би поганцем я не ганявся, обов'язково маю впіймати. Три роки тому я приїздив сюди з Лос-Анджелеса. Уже через два тижні чоловіка на ім'я Торнберг Кіндерлінг повезли в наручниках до Лос-Анджелеса. Оскільки я вже знаю цю місцевість і працював зі співробітниками цих правоохоронних органів, головне управління поліції направило мене сюди, щоб допомогти розслідувати справу рибака. Він опускає погляд, щоб подивитися, чи посміхається Бобі Дюлак, слухаючи таку маячню. Проте той сидить за столом непорушно. Ваш друг Тайлер Маршал був з вами до того, як зник сьогодні вранці. Чи викрав його рибак? Ненавиджу це казати, але думаю, що так і є. Можливо, ми повернемо Тайлера, можливо, ні. Але я вирішив зупинити рибака, тому ви маєте розповісти мені все, що сталося. До найдрібніших деталей. Ви маєте бути зі мною абсолютно чесними, тому що, якщо ви збрешете або щось приховаєте, вас можуть звинуватити в перешкоджанні здійснення правосуддя. А це справді серйозний злочин. Офіцери Дюлак, який мінімальний строк за скоєння злочину у Вісконсині? «П'ять років, я впевнений», – каже Бобі Дюлак. Еббі Векслер покусує внутрішній бік щоки. Роні Мецгер відводить погляд і похмуро дивиться на стіл. Ті Джей Ренікер тупо споглядає у вузьке вікно. Джек сідає поруч із Бобі Дюлаком. «До речі, це я сьогодні вранці їхав за кермом пікапа, коли один із вас показав мені палець. Не можу сказати, що дуже радий знову вас бачити». Дві голови повертаються в бік Еббі який страшенно мружиться, вигадуючи, як вирішити цю нову проблему. «Я цього не робив, можливо, вам здалося?» «Ти брешеш, а ми ще навіть не починали говорити про Тайлера маршала. Я даю тобі ще один шанс, скажи мені правду». Ебі самовдоволено посміхається. «Я не показую факт незнайомим людям». «Підведися», каже Джек. Ебі дивиться навколо, але його друзі не зустрічаються з ним поглядом. Він відсовує крісло і невпевнено підводиться. Офіцер Дюлак, – каже Джек, – виведіть цього хлопця і потримайте його там». Бобі Дюлак виконує свою роль ідеально. Він підводиться зі стільця прямою до Еббі, не зводячи з нього очей. Він нагадує пантеру на шляху до розкішної трапези. Еббі Векслер відстрибує назад і намагається зупинити зведену долоню Бобі. «Ні, не треба, вибачте, гаразд, так, я показував». Надто пізно, каже Джек. Він спостерігає, як Боббі хапає хлопця за лікті і веде до дверей. Червоний спітнілий Еббі намагається щосили впиратися ногами, проте його руки стиснені, тому він змушений нахилитися вперед. Він видирається, скавучить і плаче. Боббі дюлак відчиняє двері і витягує його в похмурий коридор. Двері захряскаються таким чином, відсікаючи крик страху. Двоє хлопців, що залишилися, побіліли, як молоко. Вони, здається, завмерли. «Не хвилюйтеся за нього, – каже Джек, – з ним усе буде гаразд. Через 15-20 хвилин ви всі підете додому. Просто я не думаю, що є про що говорити з тим, хто бреше, і це все. Запам'ятайте, навіть найгірший коп знає, коли йому брешуть, а я – чудовий коп. Отже, що ми зараз робимо?» Ми поговоримо про те, що сталося сьогодні вранці, про те, що робив Тайлер, як ви залишили його, де ви були, що ви робили, потім, чи нікого не бачили і таке інше. Він відкидається на спинку стільця та кладе руки на стіл. Продовжуйте. Розповідайте, як усе було. Ронні і Тіджей дивляться один на одного. Тіджей кладе вказівний палець правої руки до рота і передніми зубами починає гризти ніготь. «Ебі показав вам палець, – каже Ронні. – Серйозно. «Що далі?» е, «Тай сказав, що йому треба кудись поїхати». «Треба кудись поїхати», – приєднується Тіджей. «Де ви на той час були?» е, «Біля гамазину асортимент». «Магазину», – каже Тіджей. «Не гамазин недоріку, а магазин». «І?» «І тай сказав...» Руні дивиться на Тіджея. «Він сказав, що йому треба кудись поїхати». «Куди він поїхав? На схід чи захід?» Хлопці реагують на це запитання, не наче воно прозвучало іноземною мовою. Вони збентежено мовчать. «До річки чи від річки?» Вони знову глянули один на одного. Питання звучало англійською, але відповісти вони не можуть. Нарешті Ронні каже. «Я не знаю». «А як щодо тебе, Тіджо, ти знаєш?» Тіджей хитає головою. «Добре, це чесно. Ви не знаєте тому, що він вас не покидав, чи не так?» І насправді він не казав, що йому треба кудись поїхати, правда? Можу заприсягтися, це вигадав Еббі. Тіджей крутиться, а Ронні з трепетом і подивом пильно дивиться на Джека, як на Шерлока Холмса. «Пам'ятаєте, я проїхав повз вас своїм пікапом». Вони кивають в унісон. «Тайлер був із вами». Вони знову кивають. «Ви вже з'їхали з тротуару, що йде повз магазин «Асортимент». Ви поїхали на схід по стріт у протилежної від річки Бік». Мені було видно вас у дзеркалі заднього огляду. Ейбі крутив педалі дуже швидко. Ви обоє майже наздогнали його. Тайлер був менший за вас, тому залишився позаду. Тож я знаю, що він не поїхав сам. Просто він не міг вас наздогнати. Роні Месгер голосить. Він залишився, залишився позаду, а Бирак вийшов і схопив його. Він миттєво заливається слізьми. Джек нахиляється вперед. «Ти бачив, як це сталося? Чи хто-небудь із вас бачив?» «Ні», – Ронні схлипує. Тіджий повільно похитує головою. «Ви не бачили, щоб хтось говорив із Таєм, чи щоб зупинялось якесь авто, чи щось таке?» Хлопці майже водночас незв'язно бурмочуть одне й те саме, переконуючи, що вони нічого не бачили. «Коли ви зрозуміли, що він зник?» Тіджий роздявляє рот, а тоді стуляє його. Ронні каже – Після того, як купили сліпер, він муршить чоло, намагаючись пригадати. Тіджі підтверджує його слова кивком. Ще два запитання, і стає зрозуміло, що в 7-11 вони купили сліпер, а також картки Меджик, і що минуло не більше кількох хвилин, перш ніж вони помітили відсутність Тайлера. Ебі сказав, що Тайлер купить нам іще картки», – додає послужливий Роні. Вони саме підійшли до того моменту, на який чекав Джек. Хай би яким був секрет, він очевидно стосується того, що відбувалось по тому, як хлопці вийшли із 7-11 і побачили, що Тайлер досі не приєднався до них. І це секрет, який стосувався лише Тіджея. Коли вони згадали про сліпери рекартки, його друг помітно заспокоївся, а Тіджей здавалося, пітнів кров'ю. Залишилося ще одне єдине запитання, яке він хотів поставити їм обом. «Тож Еббі хотів знайти Тайлера». «Ви всі сіли на свої велосипеди і поїхали його шукати. Чи Ебі послав одного з вас?» «Що?» – каже Ронні. Тіджей схиляє голову і схрещує руки на потилиці, немов хоче відвести від себе удар. «Тайлер поїхав кудись, і ми його не шукали. Ми поїхали в парк обмінюватись картками Меджик!» «Зрозуміло», – каже Джек. «Ронні, дякую. Ти мені дуже допоміг. А тепер іди до Ебі і офіцера Дюлака». Доки я ще перекинусь кількома словами з Тіджеєм. Це забере не більше п'яти хвилин, а то й менше». «Я можу йти!» Після Джекового кивка Ронні швидко підводиться зі стільця. Коли він наближається до дверей, Тіджей схлипує. Ронні пішов, а Тіджей, різко відкинувшись на спинку стільця, мов ховаючись, щоб стати маленьким, наскільки це можливо, дивиться на Джека ясними, широкими, круглими очима. «Тіджею!» – каже Джек. «Присягаюся, тобі нема чого турбуватися». Тепер, будучи наодинці з хлопчиком, котрий виказав свою особливу причетність до справи тим, що заснув у кімнаті для допитів, Джек Сойер хоче насамперед зняти йому тягар з душі. «Він знає секрет Тіджея. Це і не секрет зовсім, а безкорислива інформація. Хай би що ти мені сказав, я тебе не заарештую. Це теж обіцянка. Тебе ні в чому не звинувачує, синко». «Насправді, я радий, що ти і твої друзі змогли приїхати сюди і допомогти нам у всьому розібратися». Він веде далі, в тому ж дусі, наступні 3-4 хвилини, протягом яких Ті Джей Ренікер, которому раніше здавалося, що він приречений на смертну кару через розстріл, поступово розуміє, що його помилували і відпустили. До його обличчя поступово повертається колір. Він випрямляється, сповнений жаху погляд зникає». «Скажи мені, що зробив Ебі?» – каже Джек. «Це залишиться між нами. Я йому нічого не скажу, чесно. Я не викажу тебе». «Він хотів, щоб Тай купив нам іще картки Меджек», – говорить Тіджей, відчуваючи, що він проходить незнаними шляхами. «Якби Тай там був, він би купив, Ебі це знав. Отже, отже, він сказав мені, їдь вулицю і знайди того недоумка, якщо не хочеш отримати індіанський опік». Ти сів на велосипед і повернувся на Чейз-стріт. «Ага. Я шукав, але не бачив тає ніде. Я думав, що побачу, розумієте? Тому що де б йому ще бути?» «І?» Джек крутить рукою, намагаючись пришвидшити розповідь. «Так його й не побачивши, я доїхав до Квін-стріт. Там ще є притулок для літніх людей, зовні оточений живою огорожею, І м -м, побачив його велосипед. На тротуарі перед огорожею також там була його кросівка і листя живоплоту». Ось він безкорисливий секрет. Можливо, не такий безкорисливий, оскільки дав змогу визначити точний час зникнення хлопчика. 8.15 або 8.20. Велосипед стояв на тротуарі поруч із кросівкою близько чотирьох годин. Перш ніж день Нічеда помітив його. Притулок Макстона займає майже всю територію на цьому відрізку Квін-стріт. А на свято Полониці до полудня ніхто не йшов. Тіджей розповідає, що він боявся – що як рибак затягнув Тая за огорожу, то, можливо, він повернеться ще? У відповідь на останнє запитання хлопчик каже. «Ебі звелів нам сказати, що Тай поїхав від нас, коли ми були біля магазину Асортимент. Щоб люди не засуджували нас, казав, що ми винні в тому, що його вбили. я насправді ж не вбили, правда? Дітей таких, як Тай, не вбивають?» «Сподіваюсь, що ні», – каже Джек. «Я теж», – Тіджей Сопей витирає ніс рукою. «Давай я відпущу вас додому», – каже Джек, залишаючи стілець. Тіджей підводиться і починає рухатися вздовж стола. «О, я щойно згадав. Що?» «Я бачив пір'я на тротуарі». Підлога, здається, захиталась у Джека під ногами, неначе палуба корабля. Він спершу опановує себе, перш ніж наважується повернутися до хлопчика. «Пір'я? Що ти маєш на увазі?» «Чорне, велике, схоже на вороняче». «Одна пір'їна була біля велосипеда, а друга в кросівці». «Цікаво», – каже Джек, виграючи час, щоб отямитися після несподіваної появи пір'я в розмові з тіджеєм Ренікером. Як йому зреагувати на це безглуздя? Те, що він так реагує, це взагалі смішно. Його миттєва знемога – це абсурд. Пір'я, про яке розповідає Тіджей, справжнє пір'я справжнього ворона. На справжньому тротуарі». Пір'я з його сну – пір'я несправжньої вільшанки, ілюзія, як і решта в цьому сні. Джек говорить сам до себе чимало таких речей. І відтак повертається до норми. Але згодом ще до кінця сьогоднішньої ночі і наступного дня слово «пір'я» вражатиме його думки не наче електричний розряд блискавки. «Це якась дивина, – каже Тіджей, – як пір'я могла опинитися в кросівці?» «Можливо, вітер його туди задув», – каже Джек, ігноруючи відсутність вітру сьогодні. Переконавшись, що підлога зупинилась, він показує Тіджію на двері, що ведуть до коридору, а тоді й сам виходить за ним. Ебі Векслер відштовхується від стіни і стає поруч із Бобі Дюлаком. Досі ображений Бобі, не наче витисаний з брили мармуру. Ронні Мецгер нишком відсувається подалі. «Ми можемо відправляти цих хлопців додому», – каже Джек. «Вони виконали свою роботу». «Діджею, що ти їм сказав?» – вороже запитує Еббі. «Він переконав мене, що ви нічого не знаєте про зникнення вашого друга», – каже Джек. Еббі заспокоюється, хоча й хмуриться на всіх довкруж. останній він злісно насуплюється на Джека, який саме звів брови. «Я не плакав», – каже Еббі. «Я був наляканий, але я не плакав». «Ти був наляканий, гаразд», – каже Джек. «Наступного разу не бреши мені. У тебе був шанс допомогти поліції, але ти проігнорував його». Еббі заперечує це твердження і намагається хоча б частково виправити провину. «Гаразд, але я показував факт не особисто вам, просто музика була дурнуватою». «Я теж її ненавиджу. Ти б, що був зі мною в машині, наполіг послухати її, знаєш, хто це був». На обличчі Еббі з'являється зосереджений недовірливий погляд. Джек каже, «Джордж Редбун». Це все одно, що сказати «Супермен» або «Арнольд Шварценеггер». Зневіра Еббі зникає, а обличчя змінюється. Його маленькі, близько посаджені очі випромінюють наївне здивування. «Ви знаєте Джорджа Редбуна?» «Він один із моїх кращих друзів», каже Джек, не додаючи, що більшість його інших найкращих друзів, певною мірою, це теж Джордж Редбун. «Класно», каже Еббі. Ті Джей та Ронні також тихо охкають. Клас! Джордж узагалі класний, каже Джек, я передам йому ваші слова. Давайте зійдемо до велосипедів і ми випроводимо вас. Перебуваючи досі під враженням, що вони зустрічалися з великим, надзвичайним Джорджем Редбуном, хлопці осідливали свої велосипеди і поїхали звідси вулицею Самне Стріт, повернувши на Секонд Стріт. Бобі дюлок каже. Це був чудовий трюк сказати їм про Джорджа Редбуна. Вони поїхали щасливі. Це був не трюк. Надзвичайно здивувавшись, Боббі повертається до відділку разом із Джеком, підштовхує його і запитує. «Джордж Редбун – ваш друг?» «Так, – каже Джек, – іноді він справжній головний біль». Дейл і Фред Маршал здіймають очі, коли до кабінету заходить Джек. У погляді Дейла – обачне сподівання, а у Фреда Маршала – як здається Джеку, глибокий сум і надія. «Ну, – каже Дейл, – пір'я. Ти мав рацію, вони дещо приховували, але це не так важливо». Фред Редмаршал різко відкидається на спинку стільця, випускаючи із себе останню надію, як повітря з пробитої шини. Незадовго після того, як вони приїхали до 7-11, Векслер відправив Тіджея вулицею шукати вашого сина, – каже Джек. Коли Тіджей дістався до Квін-стріт, він побачив велосипед і кросівку, що лежали на тротуарі. Звичайно, що всі вони подумали про рибака. Ебі Векслер, щоб їх не звинуватили в тому, що вони залишили хлопця самого, вигадав історію, яку ви чули, начебто Тайлер залишив їх, а не навпаки. Якщо ти бачив усіх чотирьох хлопців приблизно в 10 хвилин по восьмій, то це означає, що Тай зник лише через кілька хвилин то що ж у цей час робив той тип, який ховався в живоплоті? Може, саме це він і робив. Ти послав людей перевірити той живопліт. Пір'я. Поліцейські дослідили його вздовж і поперек, заглянули під кожен листочок, проте нічого там не знайшли, крім листя і твані. Неначе вганяючи кілок, Фред Маршал гримає кулаком по столу. «Мій син зник за чотири години до того, як знайшли його велосипед». «Зараз уже майже 19:30. тридцять. Його немає вже мало на весь день. Я не повинен сидіти тут, мені треба їхати шукати його». «Усі шукають вашого сина, Фреди», – каже Дейл. «Мої хлопці, інші поліціянти, навіть ФБР». «Я не вірю їм», – каже Фред. «Адже вони не знайшли Ірму Френо, чи не так? То ви гадаєте, що вони знайдуть мого сина?» «Як я розумію, у мене є ще один єдиний шанс. Коли він дивиться на Джека, його очі світяться». «Цей шанс ви, лейтенанти, ви допоможете мені!» Третя думка, яка найбільше хвилює Джека, приховувалась до цього моменту і тепер змушує його, як досвідченого полісмена, сказати. «Я б хотів поговорити з вашою дружиною. Якщо ви плануєте відвідати її завтра, то я б теж поїхав, коли ви не проти». Дейл кліпає та каже. «Можливо, ми маємо про це поговорити?» «Думаєте, це щось змінить?» «Можливо, – каже Джек. – Побачимо!» «Вірогідно, ви вплинете на неї краще», – каже Фред. «Ви живете в Норвей-Веллі, це дорогою до Ардена. Я зможу забрати вас о дев'ятій». «Джеку», – каже Дейл. «Побачимось о дев'ятій», – каже Джек, ігноруючи відчай і лють, що випромінює погляд його друга, а також тихий голос, який нашіптує. «Пір'я». «Чудово», – каже Генрі Лайден. «Я не знаю, чи дякувати тобі, чи вітати». Думаю, і те, і інше, усе ж таки, вирішив переконати всіх у своїй феноменальності. Не втрачай голови. Єдина причина, чому я поїхав туди, щоб батько хлопчика не їхав до мене додому. Це не єдина причина. Твоя правда. Я трохи нервував і відчував певний дискомфорт. Напевно, тому, щоб утекти із дому і змінити обстановку. Але була ще одна причина. Генрі... Та ти по поясу свинячому багні, ти це знаєш. Ти думаєш, що я це зробив через громадянський обов'язок? Порядність, співчуття, альтруїзм чи щось таке в цьому роді, але це не так. Мені не хотілося б цього казати. Але я зовсім не такий добросердний і відповідальний, як ти гадаєш. По поясу свинячому багні? Можливо, так і є. Та я все своє життя по поясу свинячому багні, якщо не сказати по груди чи по бороду. Добре, що ти це визнаєш. Одначе ти мене не зрозумів. «Ти маєш рацію, я справді думаю, що ти хороша, порядна людина. Я не просто так думаю, я це знаю. Ти скромний, ти співчутливий, ти жалісливий, ти відповідальний і немає значення, якої ти зараз про себе думки. Але це не те, про що я говорив. А що ж тоді ти мав на увазі? Інша причина, з якої ти вирішив поїхати до відділку поліції, пов'язана з проблемою, з тривогою, хай би якою вона була, що гризе тебе протягом кількох останніх тижнів». «Над тобою немов нависла тінь». «Ага», – каже Джек. «Ця проблема, ця твоя таємниця забирає половину твоєї енергії, тож ти присутній наполовину. Друга твоя половина десь далеко». «Любий, ти ще не зрозумів, що я завжди знаю, коли ти схвильований і стурбований. Хоча я і сліпий, проте все бачу». «Гараст, давай припустимо, що мене останнім часом щось непокоїть. Як це може бути пов'язано з тим, що я поїхав до відділку?» «Тут два варіанти. Або ти хотів поїхати, щоб протистояти цьому, або ти просто тікав». Джек мовчить. «З цих припущень випливає, що проблема стосується періоду твого життя полісмена. Це може бути якась давня справа, що переслідує тебе. Можливо, котрийсь психопат-головоріз, якого ти колись засадив у в'язницю, вийшов і тепер погрожує тобі. Ага, чорт. Я повухав багні і зрозумів, що в тебе рак печінки». І жити залишилося на більше трьох місяців. Я не хворий на рак, принаймні, наскільки мені відомо. І ніякий колишній зек теж не хоче мене вбити. Усі мої давні справи, більшість із них, у будь-якому разі спокійно лежать в архіві поліції Лос-Анджелеса. Так, безперечно, мене дещо турбує останнім часом. І я мав би передбачити, що ти це помітиш. Але я би не хотів, ну, не знаю, обтяжувати тебе цим, допоки сам у всьому не розберуся. Скажи мені одну річ, Гарест. Ти йдеш на зустріч чи тікаєш? На це питання немає відповіді. Побачимо. Їжа ще не готова, я вмираю, як хочу їсти, буквально вмираю з голоду. Ти готуєш надто повільно, у мене все було б готово ще 10 хвилин тому. Зачекай, не жени, каже Джек, усе майже готове. Проблема у твоїй ненормальній кухні. Найзручніша кухня у всій Америці, можливо у всьому світі. Вислизнувши з відділку поліції досить швидко, щоб уникнути марних розмов із Дейлом, Джек підкорився пориванню, зателефонував Генрі та запропонував приготувати вечерю на них двох. Кілька хороших стейків, пляшка доброго вина, смажені грибочки, овочевий салат. Усе необхідне він міг купити у френчлендінгу. Джек готував раніше для Генрі вже три чи чотири рази. А також Генрі одного разу приготував колосальну дивну вечерю для Джека. Покоївка зняла всі трави і приправи з полички, щоб там протерти пил, а тоді поклала все не на свої місця. Що він робив у френчлендінгу? Джек відповів, що все пояснить під час зустрічі. О пів на дев'яту вечора він уже був перед просторим білим фермерським будинком, привітавшись з Генрі, поніс продукти та примірне книжки «Похмурий дім» на кухню. Він кинув книжку на край стола, відкоркував вино, наповнив склянку для господаря, тоді для себе а відтак почав готувати. Йому знадобилось кілька хвилин, щоб зорієнтуватися в ексцентричній кухні Генрі, у якій речі були розставлені не так, як зазвичай. Сковорідки до сковорідок, ножі до ножів, каструлі до каструль, а відповідно до того, що саме хочеш приготувати. Якщо Генрі хотів швидко приготувати форель на грилі з молодою картоплею, то йому потрібно було лише відчинити відповідну шафку і знайти там увесь потрібний посуд. Усе було поділено на чотири основні категорії – м'ясо, риба, птиця і овочі. З багатьма підгрупами і підпідгрупами в кожній категорії. Така систематизація збила з пантелику Джека, оскільки йому довелося заглянути не в одну шафку, до того ж віддалено одна від одної, щоб знайти сковорідку чи лопатку, які він шукав. Поки Джек нарізав, розглядав шафки і готував, Генрі, накривши стіл на кухні, Поставивши тарілки і поклавши срібні прибори, умостився, щоб узяти накпини свого заклопотаного друга. Він уже розкладає стейки по тарілках, гриби викладає навколо них. У центру стола ставить величезну дерев'яну салатницю. Генрі говорить, що дуже смачно, ковтає вина і каже. «Якщо ти досі не хочеш говорити про те, що тебе непокоїть, хай би що то було. Принаймні розкажи мені, що відбувалось у відділку». Думаю, дуже мало сумнівів, що викрали ще одну дитину. Мені не хотілося би таке казати, але сумнівів майже немає. Це хлопчик на ім'я Тайлер Маршал. Його батька звати Фред Маршал. Він працює в Гольці, ти його знаєш? Давненько ж я купував комбайн, каже Генрі. Найперше, що мене одразу ж приголомшило, це те, що Фред Маршал виявився досить милим. Каже Джека, тоді продовжує розповідати все детально, нічого не випускаючи. Усе про вечірні події та відкриття, крім однієї, крім третьої думки, не вимовленої. Ти справді напросився відвідати дружину Маршала у психіатричному відділенні лютеранської лікарні округу Френч? Так, каже Джек, я туди збираюся завтра. Я не розумію. Генрі їсть, допомагаючи собі ножем, наколюючи їжу виделкою, відділяючи вузькі смужки стейку. Навіщо тобі бачитись із матір'ю? «Тому що так чи інакше, але я думаю, вона до цього якось причетна», – каже Джек. «Ой, та ну а ближ. Власна мати хлопчика. Я ж не кажу, що вона рибак. Звичайно, що ні. Але зі слів її чоловіка поведінка Джуді Маршал змінилась ще до того, як зникла Емі Сент-Пір. З кожним убивством їй ставало дедалі гірше і гірше. І так аж до того дня, коли зник її син. Вона зовсім з глузду з'їхала. Тоді чоловік був змушений відвести її до лікарні». Як на мене, то в неї був чудовий привід, щоб зламатись. Вона з'їхала з глузду ще до того, як їй сказали про сина. Її чоловік думає, що вона володіє екстрасенсорними здібностями. Він каже, що вона передбачила вбивство заздалегідь. Вона знала, що рибак уже близько, і знала, що її син зник ще до того, як вони знайшли велосипед. Коли Фред Маршал прийшов додому, він уже застав її, коли та дерла стіни і верзла нісенітниці. Геть вийшло з-під контролю. Ми часто чуємо, що мати раптом усвідомлює якусь загрозу або передбачає негаразди дітей. Психологічний зв'язок. Звучить як мумбо-юмбо, але таке є. Я не вірю в екстрасенсорні здібності і не вірю в збіг обставин. Тоді про що ти говориш? Джуді Маршалл щось знає. І це щось справді важливе. Фред не може цього помітити, він дивиться надто близько, і Дейл також не може помітити. Тобі варто було би почути, як він це розповідав. То що, на твою думку, вона знає? Гадаю, вона може знати, хто це зробив. Думаю, це має бути хтось із її близьких. Хай би хто це був, вона знає ім'я, і це довело її до божевілля. Генрі супиться, і, використовуючи свою особливу техніку, бере ще один шматочок стейка. Тож ти вирішив поїхати до лікарні, щоб у неї все випитати, каже він нарешті. Ну, в принципі, так. За цими словами западає таємнича тиша. Генрі мовчки відрізає шматочок м'яса, пережовує те, що відрізав, і запиває вином Кабернеса Віньйон. Як там твій виступ у ролі діджея? Усе гаразд? Усе було дуже гарно, усі чарівні старі життєлюби відривались на танцполі, навіть ті, що в інвалідних візках. Лише один тип мене трохи дратував. Він грубо поводився з жінкою на ім'я Еліс, попросив мене поставити кошмар леді Маговен, але ж такої пісні взагалі не існує. Як тобі, мабуть, відомо? Сон, Леді Маговен, Вуді Германа. Молодець. Річ у тім, що в нього був жахливий голос, який лунав неначе наче із самого пекла. Але в мене все одно не було із собою платівки Вуді Германа, тож він попросив «Не можу почати» Бенні Берігана, яка колись була улюбленою піснею Роуді. Це наклалося на мої дурнуваті вухо галюцинації та все таке. Мене так збентежило, я сам не розумію чому. Кілька хвилин вони зосереджуються на своїх тарілках. «Про що ти думаєш, Генрі?» Генрі нахиляє голову, прислухаючись до свого внутрішнього голосу. Насупивши брови, він опускає виделку. Внутрішній голос і надалі вимагає його уваги. Він дає лад своїй похмурості і дивиться на Джека. «Хай би про що ти говорив, ти все одно думаєш як коп!» Джек підозрює, що це був не комплімент. «Що ти хочеш цим сказати?» Копи мають зовсім інше бачення, ніж усі інші. Коли коп дивиться на когось, то насамперед він цікавиться, чим той завинив. Думка про невинуватість ніколи їм не спадає. Для досвідченого копа, який пропрацював уже не менше десяти років, а то й більше усіх, хто не коп, винні. Просто більшість іще не впіймали. Генрі описав не одну дюжину чоловіків, з якими Джеку коли-небудь доводилось працювати. «Генрі, звідки ти про все це знаєш?» «Я це бачу по їхніх очах», – каже Генрі. «Саме так полісмени сприймають навколишній світ. Ти полісмен». Джек випалює. «Як копісмен. Жах, він червоніє». «Вибач, ця дурнувата фраза крутилась і крутилась у моїй голові і просто вихопилася. Чому б нам не прибрати посуд і не розпочати похмурий дім?» Склавши на купу кілька тарілок біля раковини, Джек бере книжку з віддаленого кінця стола і прямує за Генрі до вітальні. Дорогою, як завжди, зупиняється, щоб роздивитись студію свого друга. Двері з великим склом трохи прочинені до звукоізольованої кімнати. Він бачить стіни, вкриті пірамідальним рельєфом, і електронне обладнання, мікрофон і програвач, які щойно повернулися з притулку Макстона, і які були вже знову під'єднані перед м'яким стільцем, що крутиться. Програвач для дисків і відповідний цифроаналоговий адаптер під рукою, Поруч мікшерний пульт і масивний магнітофон у сусідстві з великим вікном, що межує з кухнею. Коли Генрі планував студію, Роуді просила, щоб було вікно, бо, як пояснювала, хотіла мати можливість спостерігати, як він працює. Дротів не видно. Дисципліною і акуратністю студія нагадувала капітанську каюту на кораблі. "Схоже, ти збираєшся працювати сьогодні вночі", каже Джек. "Я хочу підготувати ще два випуски Генрі Шейка". А також я працюю над підготовкою привітання до дня народження Лестер Ян і Чарлі Паркер. Вони народились одного дня? Майже. 22 і 29 серпня. Я не знаю, чи вмикати світло. Давай увімкнемо, каже Джек. Отже, Генрі Лайден вмикає дві лампи поруч із вікном, а Джек Сойер прямує до м'якого стільця біля каміна, вмикає торшер і спостерігає, як його друг безпомилково рухається на світло що падає крізь вхідні двері до добре оснащеного, щоб усе було під рукою його улюбленого місця для відпочинку. Дивана з дерев'яними спинками. Вмикає ще дві лампи, а тоді вмощується, випроставши одну ногу. Легке світло поширюється видовженою кімнатою і освітлює Джека. «Охмурий дім. Чарльз Дікенс, приступає Джек, прокашлявшись. «Гаразд, Генрі, ми розпочинаємо». Лондон. Михайлів день. Щойно добігла кінця судова сесія. Він читає і поринає у світ кіптяви та бруду. Брудні собаки, брудні коні, брудні люди, день без світла. Незабаром він дочитує до другого абзацу. Туман повсюди. Туман з гори річки, де він пливе поміж острівців і долин. Туман унизу річки, де він клубочиться над вервечками суден і прибережного болота великого міста. Туман на есекських болотах, туман на кенських долинах. Туман насувається на камбузи вугільних бригів. Туман лежить на реях і огортає такелажі великих кораблів. Туман опускається на планшири барж і маленьких човнів. Його голос стихає, а розум тимчасово відволікається. Те, що він читає, на жаль, нагадує йому огорнені невидимим туманом Френч Лендінг, Самне Стріт і Чейз Стріт. Вогні у вікнах готелю Оактрі, Грізну п'ятірку, що причаїлась на Нейлгаус-Роуд. Сірий підйом біля річки Квін-стріт. І живоплід біля притулку Макстона. Невеличкі будинки, що розтягнулися, мов сітка. Який поглинає пошарпаний дороговказ в'їзд заборонено на автомагістралі. Ковтає сенд-бар і голодний опускається в долину. «Вибач, каже він, я просто подумав». Я теж, промовляє Генрі, продовжуй далі, будь ласка. Коротке мерехтіння старого дороговказу «В'їзд заборонено» йому навіть не натякає, що існує чорний дім, про який він ще нічого не знає. Проте в який одного дня йому доведеться увійти. Тож Джек знову зосереджує увагу на сторінці і читає далі похмурий дім. За вікнами сутиніє, а світло ламп теплішає. Справу джарндисів проти джарндисів розбирають у судах. До того ж адвокати Чизл, Мізл і Дрізл чи то допомагають, чи то заважають. Леді Дедлок залишає сера Лестера Дедлока самого в їхньому величезному маєтку зі старою капличкою, тихою річкою і стежиною привида. Естер Саммерсон починає щебетати від свого імені. Наші друзі вирішують, що з нагоди появи Естер не завадило би випити, щоб витримати її безкінечне щебетання. Генрі підводиться з дивана, проходить на кухню і повертається з двома низькими широкими склянками, на третину заповненими односолодовим віскі «Балвені Даблвуд», а також склянкою звичайної води для читача. Лишень кілька ковтків, кілька слів на знак подяки, і Джек читає далі. Естер, Естер, Естер. Її сонячна веселість, з якою вона розповідає, та її історія загалом підхоплюють читача і слухача. Несуть їх у захопливу подорож. Дійшовши до підходящої кінцевої точки, Джек згортає книжку і позіхає. Генрі підводиться і випростовується. Вони йдуть до дверей. Генрі проводжає Джека надвір, двір, де безкрає нічним небом розкидано безліч сяйливих зірок. «Скажи мені одне», – каже Генрі. «Валяй. Коли ти був у відділку, ти відчув себе знову копом? Чи, можливо, відчув, що прикидаєшся ним?» Насправді було якось несподівано, каже Джек. Усе відбулося надто швидко, я знову відчув, що я коп. Це добре. Чому добре? Тому що це означає, що ти біжиш на своєму таємничому секрету, а не тікаєш від нього. Похитавши головою та всміхнувшись, навмисно не відповівши Генрі, Джек підводить ногу, сідає в автомобіль і прощається вже з невеличкого, проте добряче підведеного водійського сидіння. Двигун чхає, а тоді заводиться. Загоряються фари, і Джек їде додому.